Sejam bem-vindos a mais um Pod Pod 5! Boa tarde pessoal, hoje nós não vamos para mais 5 minutos na estrada comigo, Eu só estou passando rapidinho para deixar um recado, essa semana teremos um pequeno intervalo no Pod Pod, mas ele vem por um bom motivo, tem um projeto de um outro podcast, em que eu estou trabalhando, estou editando estamos gravando e editando é, os dois primeiros episódios pilotos, que os, os meus desejos de boa tarde, boa semana para todos, não vamos nos falar esta semana, mas devo voltar com o PodPod Pod na próxima segunda-feira com novidades no PodPod Pod e com novidades de outros podcasts, fiquem ligados no meu perfil no Facebook facebookcom filmar Jeremia no Twitter twittercom Jeremia e neste blog 5 minutos na blogspotcom além dos artigos do meiobeat.com, onde você encontra lá no meiobeat.com/barautor com th bar, Silmar Jeremia. Um abraço para todos até semana que vem. Vai, levanta a mão, levanta a mão para falar com ele. Matheus! Eu! Alexandre! É um veio, professor. Alguém chama a mãe do Alexandre amanhã para conversar. É. Renata! Olá. Jorge! Presente, professor! Dave! Dave não é um rei, professor! Silmar! Presente, professor! <risos> é, o Davis continua faltando assim, vai achar por nada lama mesmo. <risos> Falando, falando nisso, tem tem mais alguém que tinha que ter participado, não tem? Hum. Ah, o Dr Jorge Calil. Jorge Calil. É, ele mandou um e-mail no começo da semana se desculpando e tal, mas é, ele não ia ter condições de gravar. Aí ficamos nós, né? Pede pra ele trazer o um atestado, tá? Uhum. Pra comprovar <risos> aí a falta. Mas o atestado é. médico, naquele caso, não vale nada, né? Ele escreve ele mesmo. <risos> ele dá um atestado <risos> pra ele mesmo, né? É. Aqui é o Silmar, e eu não acho que a raça humana se pareça com um vírus Discordo. Polêmica, polêmica Eu acho que vírus são mamilos Eu vou fazer uma piada sem graça, pode? Mas o que mais tem aqui, seja bem vindo <risos> Não só pode como deve Eu sou o Átila, e se a HIV passasse tomando chá, ninguém tomava <risos> Eu sou o Matheus Gonçalves, Toad, e... Entre AIDS e o Fiat 147, eu preferia ter AIDS, que pelo menos eu posso passar para frente F***, <risos> Que, Nossa, aqui, que horror <risos> Mas eu vou passar que a Renata tá tímida Pô tá tímida, gente, a Renata. nem sei o que eu falo Só fazer uma brincadeira qualquer hein? Não precisa ter é. graça, olha o que nós é. estamos fazendo aí <risos> Meu nome é Renata Piccolo e usar duas camisinhas ao mesmo tempo não é uma boa ideia Oi pessoal, aqui é o Jorge e se você quer ajudar a combater a AIDS Compre um Xbox ou um iPod Nano Product Red <risos> Vai ser difícil superar essa. O <risos> okay, que o iPod ou o Xbox? Qualquer um dos dois. Vocês estão ouvindo SciCast, o podcast sobre ciência mais divertido <risos> da internet brasileira. <risos> <risos> Science for It. Vocês acham que divulgar uma possível cura da AIDS pode incentivar a transmissão do livro? Tipo aquela capa da Super Interessante? Isso, exatamente. Bom, você foi exatamente onde eu estava pensando. O que, que eles escreveram na capa? Que a AIDS, está, bem... curada. É, ah, que a AIDS está curada. Ah, meu Deus. Simples e... assim. Sabe e... o que, que me deu mais ódio? A reportagem dentro da revista tá muito, mas muito bem escrita. Uhum. Completa, com todos os aspectos biológicos do HIV, uma baita explicação sobre como ele funciona e por que que nenhuma das curas funciona bem. E aí vai o editor da revista e faz esse papelão aí. É para vender, né? É, mas é assim, também, qual o mal, né? Todo mundo vai parar para ler a revista e entender, ah, ah. ler até a quinta página da revista e entender a nuance ah, da reportagem, né? Os leitores de títulos não, viu? <risos> Qualquer texto ou reportagem da internet tá Pra provar que as pessoas não leem nem até o segundo parágrafo de um texto. Cardoso já provou isso. Logo de cara a gente percebe que foi um puta de serviço, né, cara? Não existe uma cura ainda. A gente tem muitos estudos que mostram que a gente está próximo, a gente consegue. A gente tem alguns projetos em andamento nesse sentido, mas não existe uma cura, né, cara? Voltando a pergunta original então, vocês acham que é, a divulgação desse tipo de conteúdo pode incentivar a transmissão do vírus? Ou comportamentos, assim? Eu não sei até onde o medo guia o comportamento das pessoas, sabe? Mas baseado na desprezência com que muita gente trata HIV hoje em dia porque acha que ele não causa nada e que o remédio já trata, acho que sim, viu? Se tivesse uma notícia de que tem cura saindo hoje, as pessoas iriam nos cuidar muito mais, sem pensar que tem um monte de outras coisas que são transmitidas sem camisinha. E... Ah, as e as esquecem doenças. que camisinha barra mais um monte de DST, tipo gravidez. <risos> <risos> Essa aí não tem coquetão que resolva não. Garanto que você vai ficar muito mais tempo com isso do que com o Fiat 147. É, <risos> é verdade.